Povești din folclorul maghiar Ariciul și iepurele de câmp Într-o vară frumoasă, pe un parat, s-au întâlnit un iepure și un arici. Iepurele au început să-l necăjească pe arici pentru picioarele lui, spunând Ei, ariciule, cum poți alerga cu aceste picioare strâmbe și cum poți păși cu ele?" Ariciul i-a răspuns Pot alerga mai bine cu aceste picioare strâmbe decât tine cu picioarele tale drepte." Iepurele a spus Asta nu mai cred Ei bine, dacă nu crezi, hai să ne întrecem După ce au căzut la învoială, iepurele l au întrebat pe arici Ei bine, și când vrei să ne întrecem? Ariciul a răspuns Mâine dimineață, când merge trenul de ora 8 Dar iepurele l-a întrebat De ce nu acum? Pentru că trebuie să merg să mănânc Dar mâine dimineață la ora 8 ne vedem aici Și ariciul s-a dus acasă La cină i-a spus nevestei sale ce s-a întâmplat Ce să vezi, am pus pariu cu iepurele că pot alerga mai repede decât el Dar ea i-a spus Nu vorbi copilării, cum să alegi mai repede decât iepurele? Nu te teme, voi ne eu ceva Dimineața următoare s-au trezit, au luat prânzul și au ieșit pe câmp. Dar nu au mers în partea în care trebuia să-l întâlnească pe iepure, ci în cealaltă. Ariciul și-a ascuns nevasta după o brazdă și i-a spus Ascultă-mă, când iepurele ajunge la brazda dinainte, să strigi tare, eu sunt aici deja!" Apoi Ariciul s-a dus de cealaltă parte a câmpului să întâlnească iepurile. Bună maestre iepurilă! Bună maestre Arici! Ai înconjurat pajiștea? Chiar așa! Atunci începem întrecerea! Începem! Dar cum să alergăm să fie mai bine? Și Ariciul spuse Eu voi alerga într-o brazdă și tu în alta Să nu ne lovim unul de celălalt în timp ce alergăm Bine, așa să fie! Iepurele stătea într-o brazdă, iar ariciul în altă brazdă. Ariciul a mai spus iepurelui: "Voi număra până la 3 și când voi spune 3 vom porni." Și ariciul a început să numere. 1, 2, 3. Amândoi au început să alerge, dar ariciul nu a făcut decât doi pași apoi s-a ascuns în brazdă. Nevasta ariciului era la capătul pajiștei și când iepurele a ajuns a început să strige tare. Eu sunt aici deja, iepurele a spus. n a fost bine, mai alergăm o dată. Apoi s-au întors și au alergat înapoi. Dar și nevasta ariciului nu a făcut decât doi pași și apoi s-a ascuns în brazdă. Iepurele a alergat cum n n-a mai alergat niciodată în viața lui. Când a ajuns la final, celălalt Arici a strigat: Eu sunt aici deja! Nu e bine, mai alergăm o dată! Și a început din nou să alerge. Ariciul s-a ascuns, iepurele a alergat cât putea el de tare. Când a ajuns la capăt, celălalt Arici a strigat: Eu sunt aici deja! Nu e bine, mai alergăm o dată! Dar picioarele îi tremurau din cauza marii alergări și a căzut în mijlocul câmpului, putând continua. Aricii au râs de iepure, au câștigat întrecerea. Au plecat acasă râzând cu poftă și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți râzând împreună.